Розділ дев'ятий Під вагою сови гнулася гілка. Діти слідкували за птахом, і в кожному погляді читався виклик. Ледь-ледь торкалася усмішка в уст Христини, хитка, як морські брижі. Світлі очі влада були чисті й спокійні, мов ранок. Глибоко дихала Анжела, переляком поглядаючи на дорослого. А митько здавався найстаршим з друзів. І хоча його руки не тримали зброї, але душа пам'ятала пристрасть поєдинків. Сова теж дивилася на них. І з цікавістю, без страху. Море шурхотіло камінцями, і в його мові можна було розрізнити слова, зрозумілі чайкам та знехтувані людьми. «Знаки», – тихо сказав Валентин. «Ми бачимо їх щодня, але намагаємося не помічати». Та світ не дзеркало, щоб чітко показувати нам, що відбувається. Не придивляючись, а якщо несподівано переводиш погляд, можна побачити. А коли місяць народжується, сува сплигнула на землю. Мовчи, прошепів птах. Ніхто не кликав тебе. Ніхто не давав тобі права. Тобі не судилося розповісти цю легенду до кінця. Ти забув її, як і самого себе. Узяв інше ім'я, прийшовши у чужий світ. Та чи це врятує тебе від твоєї доли? Сова знущалася над ним і більше не боялася зачарованого вогню. Я пам'ятаю себе й цю легенду. Валентин підвівся, море обдало берег хвилею. Ми обоє пам'ятаємо її. Для історії потрібні слухачі. Діти полохливі й дурні. Вони не розуміють тебе, вони підуть. «Ваша зустріч випадкова, а з випадковості не народжується дива!» Христина мала на думці підвестися, та Влад поклав подрузі руку на плече, а Савана смішковато продовжувала. «Для історії потрібен оповідач, а ти не доживеш до ранку, ти не заслужив на світання!» Митько не втримався, кинув птаха гадкою, камінчик згорів, не перелетівши через межу світлового кола. Сова загрозливо зашипіла. «Ах ти!» Але сердилася вона не на дитину, дорослому пророчила. «Кожне слово скорочує твоє життя. Його не вистачить, щоб дійти до кінця». Світ посірів, та не світанком. Зачароване море змовкло. Примарна змія димом обвивала світле коло. «Мертві міста!» Майже шепотом мовив Валентин, але звук власного голосу повертав упевненість над мертвими містами пливе веселка, сірі міста, де всі погляди прикуті до посірілої землі, наші міста у будь-якому зі світів, але світанок клине і над ними, свапильно дивилася на нього. Євконт не знав про ті міста. Його зруйнований світ вимагав покаяння і помсти. Але на покаяння не погоджувалася гордість, а на помсту не залишилося сили. Серед руїн Явкон знайшов прапор, вишитий королевою Тінтєрлат, присипаний пилом і снігом, але не подраний. Золотий ястру розправив крила, сяйво перетікало в строгість нічного шовку. Дивним був цей прапор. Поглянеш на нього — і забувається вчинене за своєю волею і за волею чаклунства, щоб уникнути болю. Золотий яструб дарував йому прощення, королеви Тінтєрлад. Явконт поцілував чорний шовк. Він тепер знав, що треба робити. Полом я повернулася до нього, наповнило молодістю, залишеною за порогом темниці». Явконт скликав військо на знак пам'яті про законну королеву, як нещодавно скріплював жахом і величу різномовних загарбників. У нього залишалося три дні, поки захмілили від перемоги Лаоланд віддасть наказ рушити далі. І Явконт не знав, скільки днів йому відпущено, але дивним чином прапор королеви вселяв віру в тих, що віру втратили – і надія розгорялася, наче вогник перестрибує з гілки на гілку, доки не запалає багаття. Вогонь душі Явконда, що ні страждання і вічні розлуки, тепер ставав останнім завітом королеви. Навіть для тих, хто був у полоні у цього темного полум'я, кого він катував до зірваних голосів і згаслих очей. Такою була сила того вогню. Але Явконд не міг того знати, не міг бачити себе очима інших людей. І лише кохання стріло, коли Вея вирвалася з його обіймів, відмовившись слухати. Явконт не встиг сказати їй про дочку. А тепер Вея зникла. І Явконт відчував, що вони більше не зустрінуться. Вея не зникла. Врятувавшись від викрадача, дівчина заховалася в одному з покинутих будинків, впала на чуже ріжко і заснула без пам'яті. Прокинулась Вея в темряві, але скільки днів минуло, вона не знала. Невиразні сновидіння тривожили душу, топлячи в забутті. Тільки один спогад залишався чітким. Круті сходи вгвинчуються в землю, закінчуючи дверима окованими металом. Туди її попрямувала Вея, на зустрічі з провісницею. Без свічки чи ліхтаря, босими ногами намацуючи сходи. Здавалося, біла сукня схожа на вінчальну під землею а вишивка сріблиця в місячному світлі, хоча місяць і не зазирає під землю. Не було смолоскипів і зі світлими кучерями. Літня жінка сиділа на камені, сувора, яка, здавалося, не вміє всміхатися. Ліхтар стояв у неї на колінах. «Вея», – мовила провісниця. «Так, я Вея». Дівчина боялася менше королеви, але ж і менше знала про це місце і дивну істоту, що віде про минуле і може передбачити майбутнє. «Ти думаєш про чоловіка, Веє, але в мене нема для тебе прородства», – провісниця підвелася. «Що мовчиш і не йдеш?» Королева Тінтєрлат померла, – на одному подиху повідомила Вея, відсів задерла задерло в горлі. «Не можна без королеви!» Провісниця гірко зітхнула, хоча й не мала права виказувати почуття. «Гаразд, Веє! Візьми ліхтар! Підеш туди!» Вона махнула в темряву. «Залишиш ліхтар за третім поворотом, але і там може не бути для тебе пророцтва. «Дякую!» Веє вклонилася, приймаючи ліхтар. «Не дякуй, Веє!» Провісниця відвернулась. Не дякували мені до тебе, лише боялися. Навіть Тінтєрлат. Вея знала, що провісниця плаче. І розуміла, що не сміє втішити це дивовижне створіння прокляте часом. Освітлюючи ліхтарем шлях, дівчина дійшла до стіни. Розгледіла попереду низький отвір. «Схилися, бо інакше не пройдеш». Вея лічила кроки. До першого повороту сто чотири. До другого усього двадцять, до третього майже шістдесят. Дівчина з неохотою залишила світло і ступила у пітьму. Один крок, і світло ліхтаря згасло. В темряві збиваєшся з віку, і важко дихати, нестерпно жити. Для веї темрява була багряною, як море і небо, що ледь не забрали її. Вея йшла по хвилях а на неймовірній висоті ширяли гостропері чорні птахи. Зараз вони були завбіжки з сяточки. Птахи чекали, а хвида все більше непокоїлися, бо сі ноги боліли, наче не покривав їй воді, а по вогню йшла Вея. Птах упав на дівчину, зачепивши крилом її плече. На бідій сукні виступила справжня кров. Вея хитнулася і оступилася з хвили. Вона падала довго. Неначе в безодню, і темрява роздягала її крадучий одяг, мов без погади, залишаючи тільки змучену душу. Оголена душа зупинилася серед темряви, або темрява зупинила політ. У пітьмі прокидався світ, куди не поглянь. Вимлі, наче за склом, відбивалося полум'я пожарищ, тіні загиблих, обличчя юних завойовників і в кожному відбитку був Лаоланд. Світла постать схилилася над Веєю, поцілувала у Маківку. Крилата людська постать, волосся ніби пір'я, а очі є струбині. «Ваше величносте!» – прошепотіла дівчина. «Борися, Веє!» – примарний голос дзвенів сумом. «Це найлегша частина шляху, таке твоє пророцтво. Я любила тебе, Веє!» Моя єдина безкорислива подруга. Королева Тінтерлад зникла. Тепер уже не завжди. Вея піднялася. Сукня не подрана, рана не кривавить. Нема багряного моря, страхітливих птахів, і їм листої пітьми, що увібрала в себе минуле. І стоїть дівчина, босонога, простоволоса на снігу. Вея знала, куди її йти і кого шукати. Лауланд відбив атаку Явконда, та ворог готував новий удар. Чорний прапор із золотим яструбом селяв у супротивників небачену сміливість. Прапор належало знищити, розірвати пониці, розвіяти за вітром, а чаклунка все не з'являлася. Добій з королевою висушив її чари і красу, і навіть долина зів'яла, ділячись із хазяйкою молодістю. Лауланд мав обирати самотужки. І він вирішив, що сьогодні Золотого яструба з червонить ворожа кров. Вея йшла по снігу, не відчуваючи холоду. Ніхто не міг стати у неї на шляху, Юні дивилися на дівчину, стривожено і захоплену, і йшли за нею, наче вірний почет. Лаолант відчув, як змінюється сонячне світло і теплішає повітря. Він так і застиг, спираючись на меч, не обертаючись. Лаоланте! тихою радістю покликала Вея. Чоловіче мій, ходімо у наш дім, посадимо квіти, дочекаємося придоту птахів. Коханий мій! Вея обвила руками шию Лаоланта, поцілувала, та чоловік не відповів на ласку. Він випростався з рук Веї, гнівно глянув на воїнів, але ті й не думали розходитись. Тобі не місце тут, іде війна. Байдужий до всього голос лякав, та Вея стримувала сльози. — Я дружина твоя, Лаоланте. Моє місце біля тебе. Вона схилилася до його ніг. Полиски від меча падали на дівочі волосся. Лаолант не ворушився, не насмілюючись підняти кохану чи штовхнути у брудний сніг. Але ось, пальці затремтіли, рука потягнулася до коханої. Ще мить, і він торкнеться її волосся. «Що тут діється?» За спин глядачів вийшла королева Грейш. «Гарна, я почав першої зустрічі з Лаолантом». Лаолант відсмикнув руку, відступивши від коханої. Вея не підвелася. «Вея, без дивування сказала Чаклунка, і ти тут, моя бідна маленька Вея». Греш по-материнськи підняла дівчину, ласкаво обійняла за плечі. «Віддай її мені, Лаоланте!» – просив співучий голос. «На смерть!» – додали колючі очі. «Бери!» – розсміявся Лаолант. На річці тріснув лід. Чаклонка і Вея зникли.